Välkomna ska ni vara till 110 meter spelpodd med Kraid.se Det är vad vi heter den här veckan Och med mig, jag som pratar nu förresten ska jag säga, heter Peter Ahonen Det vet ni kanske det är vid det här laget Men med mig har jag Niklas Sintorn Hej hej Senare Peter Hej Och jag har med mig Joel Persson också chip chip Hallå hallå Hallå Hur står det till med er? Det är bara fina fiskar nu Tycker jag det, är lördag ja. det, ja, det, ja, det lördag eftermiddag och det känns bra. Precis, det är lördag eftermiddag. Han förbereder sig inför kvällen med en liten poddinspelning. Mm. Lite ont bröstet vi... tror jag. Det... Ah, ja du har ju fyllt upp din tatuering där. Ja, nu är den färdig. Nu är hela, hela tuttarna tatuerade. Ja. Ah. Det känns bra. <laughs> Tjusigt. Mm. Jag såg det där, var det nog tänkt att vänster sida var blå och höger sida var röd? Eller? Det var ju snack först om att, ska vi göra vänster sida röd och höger sida blå? <hör> sa, ja. Nej, fan, vi kör tvärtom för det, det blir så cheesy. <hör> <Ja. Bra hör> det, var nog, det var nog bra. Då så. Ja, idag så hade vi tänkt eh, prata om reboots. Men vi kan ju höra lite först vad eh, ni har spelat den senaste tiden. Ja, var ska vi börja? Ja, ska vad jag börja? sitter du och spel... Kör du, Niklas? Alltså, jag har ju mestadels sedan sist spelat en reboot. Mm, det är ju det. Tomb Raider som du också har spelat. Jag vet inte om Joel också har spelat? Nej, jag har faktiskt inte spelat det än, men Nej. jag har blivit jävligt sugen. Vi kan ju gå in lite mer på Tomb Raider senare och det enda mm. jag vill säga att det är så jävla bra. Ja, det är snuskigt bra. Ja, det är det man hör allt Ja, det är liksom, visst det finns skavanker här och där liksom och det är liksom de små grejer som folk irriterar sig på men alltså överlag så är det bara så ja, det är så bra. Ja, det träffas och rätt i tiden också på något sätt. Det är verkligen det var precis vid rätt tillfälle kom det. Mm, ja, men precis. Nya Lara Croft liksom så här, stark kvinnlig hjälte liksom visst det är många som inte tycker om det jag vet inte om de hotar det eller vad fan vad det nu är, ja. liksom, men nej. Man blir så glad liksom. Mm. Hon är cool, hon är grym. Ja, det, vi som sagt, vi pratade lite mer om det senare. Ja. Men någonting mer du har jag spelat? Ja, jag har börjat på äh, Monster Hunter 3 Ultimate. Oh. Det, ja, just det släpps, jag vet inte om det har släppts eller om det släpps äh, den här veckan Stus. som kommer nu. Släpps nog i veckan som kommer. Mm, no. Jag har känt lite på det. Det är ju eh, egentligen en, en remake, en HD-remake av Monster Hunter 3 till Wii. Fast nu ah, har det kommit okay. till eh, Wii U och eh, Nintendo 3DS. Så det är tyvärr inte ett helt nytt Monster Hunter. Alltså jag har, det, det, är det ett DS-spel från början? Eh, Monster Hunter? Jag, tror jag tror det tror är ett PSP-spel från alla det enda jag har, det, var... det enda i serien jag har spelat EU då, 3-an till Wii. Och det har ja, jag spelat ja. lite grann Men kontrollerna var så böka där Och jag hade ingen pro-controller så, så jag gav upp Men nu... Ja, för det, var ju, det var ju Monster Hunter som sålde Playstation Portable i Japan Just det, ja, det är ju jätteserie i Japan Verkligen mm. är, det för att, är det för att det är ganska likt för Pokémon? Nej, det, är... det skulle man inte säga Man här är döda nej, med nej, monster nej. istället för att samla dem ja, okay. Och nej, det är ju nej, stora nej, drakar och, och vattenmonster Och, och sådär Ja, ah, Jag är helt lost på det där. Jag trodde det var lite mer som Pokémon, men Nej, okej. Nej, det är mer eh, såhär episk, episk fantasy. Men man samlar ändå dem på något sätt? Får man troféer? Eh, jag har inte kommit jättelångt, men du, du bygger ju upp liksom en kodex och sådär med monster du har dödat. Och du, mm. du är ute och dödar monster så kommer du tillbaka så får du resources för dem och så kan du köpa lite olika uppgraderingar och sen så gör du missions där du dödar speciella monster och jättestora monster liksom är helt alla livsfarliga. Det finns någon slags Pokémon-grej där i alla fall i att man ska samla... du ska döda alla eller något sånt där. Jag tror det finns någon story också men jag har inte kommit in i det. Det är väldigt japanskt. Det är en miljard olika loot-grejer och crafting-grejer och sådär. Du har en inventory full med hundratals små komponenter jätte... Jättekomplicerat. Mm. Men jag, jag ska försöka ah, ja. sätta mig in i den här gången. Mm. Ja, jag ska ja. ju recensera det, så det får jag ju göra. Men, ja, jag är så illa Men eh, sen har jag, jag har spelat mycket. Jag har spelat eh, Major League Baseball Major League... Maj... <clears throat> Major League Baseball. Ja tack, jag har spelat Major League Baseball 13 The Show. Läst, spelat och spelat. Jag har spelat fem innings På en match. Jag har inte hunnit med så mycket Jag har aldrig spelat ett baseballspel för, Så jag tänkte att jag testar och ser hur det är Det är väl innings Så du är mer än hälften klar mm, Men man kan inte spara matchen så. På ja, alltså. en ex exhibition match. Liksom. Men jag funderar bara mest på hur det funkar liksom. Vad gör man i ett baseballspel? Man gör inte så jävla mycket verkar det som Nej det är, inte det. det är lite saker med de här två stora sporterna i, i USA också. Precis det, som det och eh, fotboll så är det ju väldigt lite spel och väldigt lång tid. Ja, väldigt kul att titta på. Eh, inte, gör sig inte så bra i tv-spelsform skulle jag vilja säga. Nej, Madden är ju visserligen rätt populära. Men mm. man måste ju ha något slags specialintresse för att verkligen kunna ta åt sig de där spelen. Mm. Tror jag. Men det är som... Och någonstans måste man komma från den amerikanska kontinenten. Ja, typ. Ja, eller var, eller ha ett väldigt speciellt intresse för det. Så det, mm. Jag tycker det är kul att kolla på mm. det. Så det jag fick göra i, i de här fem inriksen, det var att eh, vara pitcher och batter. Och that's it. Är man batter så väntar man på att bollen kommer och så trycker man på en, eh, en knapp för att slå mm. i rätt tillfälle. Är man pitcher så väljer man eh, vilket kast man ska göra och ungefär vart man ska kasta det. Och så får man hoppas på att eh, batteren inte slår den. <laughs> när man spelade ute Så mm. jag fick inte styra mina catchers eh, Jag fick inte styra mina kast Alltså mellan, ah. mellan catchers Och sådär utan det sköttes automatiskt Så det, jag var bara pitcher liksom. oh, Väldigt nedlöst Men det, jag kan tänka mig det, Jag började på någon slags basic eh, nivå För att jag tänkte att visst jag kan regna baseball Men jag är inte så insatt Så jag eh, köper det, det kanske, Man kanske får göra mer på svårare nivå Jag ska prova det sen mm. ah, ja. Men det var nog, det var nog allt jag har köpt. Jaha, då så. Joel, har du tittat på något speciellt? Uh, jag håller på med God of War Ascension. Ah. Det 20 spelade jag typ en halvtimme eller en timme innan jag lämnade det till dig. Ja just det, det, det jag. <laughs> uh, det är väl ja, uh, yeah, det är God of War uh, stort. Det finns väl lite, ja, det finns väl inte så mycket att förvänta sig egentligen. Det är, det är så, De kör samma race liksom. Ja, och det är lite det som är, är synd för att det känns som att 2005 ringde och kom <laughs> tillbaka sina spelmoment och sin kameras eller icke-existerande och, mm. och lite andra mm. sådana små grejer som känns väldigt väldigt förlegade och man börjar undra, men vänta, det är 2013, ja. ja, Jag tror att Santa uh, Monica är lite för bekväma där de har ett stort namn i God War, så de kan bara fortsätta göra kassakor Ja, tyvärr så är, är det lite så Alltså, det, är ett, det är ett underhållande spel på många sätt, men uh, det har ju en, en del väldigt gamla och tråkiga moment som man undrar varför han de fortfarande gör kvar. Där. Det är lite som eh, samma kritik som riktas mot Modern Warfare-spelen också. Det är samma motor mm. sedan. Och sen att de har ju kört. men De är ju klara med grekisk mitologin, de har ju dödat alla. Och ändå, de liksom de så här, ja, men, obskyra furies eller vad, vad de heter, liksom, som inte eh, som inte är någonting som man kopplar direkt eh, när man tänker på för Alla gudarna har redan dödat, liksom. Du kan inte göra det större. Han är dödat titanerna, liksom. Allt. Precis. Han får fortsätta på någon sån här mytologisk tour de force, där han dödar asagudar och så vidare. Ja, det har varit jävligt fett. Eller som eh, nu jag lyssnade på, jag tror det var Giant podcast. Eh, då var det någon som föreslog att han skulle liksom begravas Och sen återuppväckas i modern day Alltså i nutid Det här hade varit jävligt häftigt Och, <laughs> och, och alla Man kom tillbaka Stå uppe på liksom fan Empire State Building Och slåss med Cev det, <laughs> <Förvisso. laughs> det hade varit jävligt häftigt Förvisso Jo men det hade varit ett kul grepp Att verkligen bara lyfta ut det Och sätta någon annanstans mm. Men ja Nej men det är väl Det är ju ett, ett, ett ett väldigt underhållande spel Och ibland så känns det bara förlegat Som sagt mm. Men ja, jag kommer väl igenom det Någon dag ja, Det ska jag du, till... nu ska jag recensera Hör. Ja precis, kommer vi <laughs> till recension Nästa vecka i City Kanske det är, det här är Ja, jag, jag har Inte riktigt skrivit mina planer För nästa veckas spelsida, men ja. det kommer Men skriv kommer. den gärna ja, så Får vi sända den till upp <laughs> Absolut. Det kommer en recension helt enkelt av God of War Ascension, så småningom. Ja. Kort, mm. Är det det du har spelat mest uh, Ja, jag har spelat lite Persona 4 på väg och till och från jobb. Uh, och så har jag spelat lite mer Metal Gear Solid Rising mm. Reveillance. Har Persona 4 släppts i Europa nu eller? Yep. det. Har det. Mm. Ja, jag, jag som är den som är ansvarig på Grade.se för att ha koll på när spel släpps och, och så här, fixa spelen och sådär har jag totalt missat för att det har varit så jävla många release-datum och sen helt plötsligt så bara kom det liksom bara och ingen sa någonting och man bara, nej. Ja, ja. Det var ju <laughs> för att alla som ville spela det har redan köpt den amerikanska versionen för länge, länge sedan. Mm. Jag köpte det en månad innan de annonserade att den skulle komma så tidigt som det kom. Mm. Så, då kan ju du ha kul så... i en uh, 4 500 timmar, vad jag har förstått. Mm, ja, alltså jag har spelat kanske 15-16 och jag liksom börjar först nu komma in i, i huvudspelet. Har du fått uh, komma in i någon fight där med det? Jo, men det, det gör man relativt tidigt. Bara en, tre timmar in, kanske. Jag har, hört att, oh, äh, jag har hört att det är typ två timmar uh, i princip bara att trycka förbi textskärmar innan. Ja, äh, det var väldigt mycket väldigt, väldigt mycket sånt, men äh, samtidigt så känns det äh, inte som att, att man har liksom slösat någon tid, utan det har ändå varit viktigt för, för Build-up, alltså för att bygga upp äh, setting och allting annat, som känns jävligt stabil, så att, äh, äh, jag tycker det Man skulle vilja sätta mig in i det där, jag har ju trots allt den vita, det är ju mm. ingen annan som har den. Ja, <laughs> ja det, är du, det är du och jag ungefär i hela, i hela världen, det Vi är yes. redo för Playstation 4, Joel! Det är vi. <laughs> ja, vem är inte? Ja, men vi är extra redo ja. för vi har Vitas. Ja, just det. Så vi behöver inte lära oss de funktionerna jag. när ni andra sitter och tragglar med era Vitas som ni har köpt in bara för att kunna få ut det mesta på Playstation 4. Precis. Och sen så har jag löst att det med en Playstation Certified telefon just nu också. Oh, vilken oh. blev det? Uh, Xperia Z. Det är den senaste va? Ja. skärm då var det. Oh, ja den är så jävla ja, stor är jättestor. Mm. Den är jävligt snygg ja, den är det, den är fyrkantig. jag gillar det Alltså inte, mm. den är inte liksom rundad Nej precis den är... Nej den är snygg Men nu ser... min telefon Ja ja. Eh, ja jag har väl också, jag har spelat två av de här Som vi ska prata om senare PGA reboots Men utöver det har jag ju spelat Väldigt mycket det nya svenska Spelet från Paradox Som heter The Showdown Effect Ja Ja, just det. Ja. Det är ju svinroligt, verkligen. Är det, det? det mm. Ja, det är... Ja, vad kul. Alltså, vad ska man säga? Det är renskär action-underhållning. Visst är det samma Top. personer som ligger bakom Magica Vad heter de? Arrowhead? Ja, Arrowhead. Magicka var ju ruggigt kul. Ja, det är, liksom, det är lite ungefär samma sorts säga, kaos, om man säger. Men mm. eh, här är det mera öppet. Man bara ska ha varandra. 90-tals Och... action, 80-90-tals ja. action. Deluxe. Precis, det är elgitarrer, skinjackor, ridda hjälmar, samurajsvärd, allting sånt är blandat i en härlig kompott. Aj! Aj, förlåt. Någonstans låter det lite mm. japanskt. Men... <laughs> Vad katt? Aj, Ja, Jag vill bara ge en liten heads up. Att om, det, om det någonsin låter väldigt konstigt för mig så eh, har min katt börjat flippa som hon, hon gör ibland. Jag kör någon slags Micro Machines race runt min lägenhet när hon använder liksom möblerna som som racingbana och tuggar på allting och ibland kommer att bara att attackera mig för for no reason. Bara som ni vet, hälsa! Ja, ja visst. Diverse smärtskrik, så vet du vad det, ja. ja, det är. men så Det är jättekul. Det är något som jag ser fram emot att spela mera. Fortsätta med. Liksom. Det, ja, det, det har jag också det här samla grejer med att man samlar poäng och sen så kan man låsa upp vapen och man kan köpa liksom kläder. Det är typ kläder jag har köpt mest. Jag gör sån i alla spel. Jag köpte, uh -huh. en, jag köpte en cool tank topp nyss. Men nu <laughs> <laughs> som du låser upp i spelet då eller, eller med microtransactions? Ja, precis. Eh, microtransactions finns ju också men eh, det är inte så här pay to win så mycket utan ja. man kan samla ihop det där rätt fort. Det är det. Men det finns ju en del unika saker man kan köpa men jag tror inte att de är så overpowered. Det är mest det är typ roliga hattar och sånt. Det är lite Team Fortress. Ja, lite grann så. Så jag tycker att det känns ganska balansett. Det börjar bli ohållbart att inte ha en spel-PC. Mm. <här> det är jävligt jobbigt. Tror... Ja, du får göra någonting åt det där, tror jag. Ja, jag kan väl spela Heart of the, Swar Heart of the... Heart of the Swarm. Eh, StarCraft 2-expansionen. Mm. Eftersom StarCraft 2 kan jag spela på min, på min MacBook. Men eh, det är knappt. Okej. Liksom. Mm. Nej, annars så är det de två Vi har spelat då Sim City och Tomb Raider mm, Och de kommer vi in på Utöver senare det. De kommer vi in på senare Precis, men Då kan vi lämna det, vad har vi fått för Kommentarer på hemsidan, Niklas? Vi har fått kommentarer på hemsidan, vi har fått ovanligt mycket Det blir mer och mer Det är jävligt roligt Om vi får fler och fler som lyssnar också så här Och prenumerera på podcasten, det är jävligt kul mm. eh, först, först ut så har vi Quid. Som egentligen heter Daniel, det vet jag för att jag är så jävla grym. skriver så här. Bra avsnitt. Tycker det är trevligt att ni växlar folk mellan gångerna. Det blir liksom annorlunda på något sätt. Fast ändå inte. Svårt att förklara, jag gillar det i alla fall. Mm. Så fortsätter han då. Tycker också det hade varit kul med någon gäst ibland. Både experter på något som ni pratar om och vanligt folk som bara sitter med och ger sina åsikter om spel. Det säger att Henrik Hägg borde vara en återkommande gäst. Han är ju med än Craig, så det, jag vet inte varför han inte har varit med. Han, han tycker att han inte kan, eller att han bara kommer svamla. Liksom. <laughs> det gör vi ju andra också. Gör. Ja, precis. Det, det, det är ju det vi gör. Vi sitter och svamlar till det, Pers, liksom, i, i två timmar. Och sen ja, blir det en podcast. Det. Men gäster, absolut. Det, det snackade vi om redan innan vi började med vår podcast. Absolut. Ja det finns mycket idéer Och vi ska väl bjuda in folk så småningom Ja visst och det är folk som liksom Redan har visat intresse och vill vara med liksom, Folk som ja. Ja, men, Profiler i, i spel Sverige Till och med liksom, som har sagt precis. att de Vill gärna vara med så Det kommer mm. eh, snarare än ni tror För nu, nu känner vi att vi har hittat lite vårt Vårt format och att vi är lite bekväma I, i den här är Absolut precis yeah, Man kan inte works. säga när första gästen kommer vara Men snart kan vi säga Mm. Innan, i framtiden. Ja. innan september 2015 Ja, oh ja. ja. det går ju verkligen hoppas ja. eh, Pixel Viking har eh, kommenterat hon eh, ja, ja, men... heter Sofia det vet jag och att jag är ännu just bättre. det, Sofia heter eh, som är, eh, också är fantastiskt bra eh, videobloggar ja, hon ja. är riktigt grym på det så eh, har, ni inte, eh, har ni inte sett Pixel Vikings videobloggar så eh, rekommenderar jag Google googla Pixel Viking för fan Ja. Men hon, hon skrev mest att hon inte vågar Lyssna på, på avsnittet För att hon vill verkligen inte få Någonting, eller hon vill inte veta Någonting innan hon börjar spela Bioshock Infinite mm -hmm. Men sen så snackade vi inte Sanna var ju väldigt duktig på att inte spoilera det så. Ja, Jag vill ju inte heller få Någonting spoilat Jag är ju varit i exakt samma Eller är i exakt samma sitt som Eller samma ja mm. samma inställning som Pixel mm. ja, Jag vill ju gärna jag inte vilken... heller bli spoilad Jag har ju faktiskt nu senaste månaden spelat igenom Barsok 1 Och halvvägs genom 2 så... mm. mm. mm. mm. Äntligen har du tagit dig dit Ja, äntligen mm. uh, nu, är det typ, mm. ja, men, nu är det några få serier uh, Som jag har kvar som känner att jag måste spela det så här, Metal Gear Solid jag har bara spelat ettan. Gears of War har inte spelat Lite sådana mm. uh, Om vi går vidare Tack. då En vanlig läsare är tillbaka Ja. Det vet jag också vem det är egentligen Men det är ingen vi känner Det är en kille jag känner, han bor i Malmö All right. Han säger så här: Tack så hemskt mycket för att ni tar upp allt Jag ville att ni skulle nämna, varsågod Och jag är inte den ni misstänkte att jag var Så sa han då. Så, mm. ja. PS sluta vara taska mot Niklas Det är färre då alltså Mm. Ja, han gräver sin egen grop Den mannen så. Ja. Det känns lite så emellanåt i alla fall ja. Han kommer tillbaka sen, en vanlig läsare Och han tyckte att snacket om Bioshock Infinite var så intressant Så att han förbokade det och köpte Ettan och tvåan det ju... ja. Samhällsgärningen gjorde det där ja. Eller sanna mest då, kanske. Ja Vi hjälpte till ja. Till sist, podcast podcast-sirenen, Sanna, som bara övertalar med sin röst. Ja, precis. precis. Är, det är svårt att säga emot Sanna när hon, när hon bestämmer någonting. <här> Verkligen. Hon, är, hon är bra på att övertala. <här> Sist ut så är vi Johan. Eh, han, heter bara, han heter bara Johan, enligt cred.se. Eh, <här> Men han skriver så här, skräck och bacon är något som jag tar med mig från avsnittet. Ja, det är väl Niklas Defers fel. Så har ju Niklas också inspirerat någon. Mm, att... Ja, precis. Eh, han fortsätter då. Min PS3 gick precis i graven så varför inte spela PC istället och lite Amnesia för att få upp peppen på uppföljaren som kommer någon gång under året. Mm, ja, det mm. som Sanna också säger att vi beklagar sorgen med PS3, men eh, jäkligt kul att spela PC. Mm. Känns det inte så riktigt som att det är läge att köpa en ny PS3 om den skulle duka under nu, eller? Nej, ah, kanske inte. De man får hitta något begagnat kanske så kan man göra det. Men... Ja, och de, det kommer väl rasa i pris fram till PS4-releasen kan man ja. tro. Det är Säkerligen. rätt lätt att, att hitta på att tradera eller någonting. Om liksom. man mm. mm. billiga konsoler så var det mediemarknaden någonting som reder ut PS Vita för 999 spänn. Helt galet. Då, då, ja. då går det inte bra. Nej. Mm. Det, det är mer, det är liksom... Väldigt mycket mindre än vad jag köpte den för begagnad. Ja, du köpte den ny på release. Ja, det gjorde du. Så du, du är mest mest lurad. Mest, Ja, ja. så är det. Och vara early adopter. Mm. Ja, jag brukar också vara early adopter, men just den missade jag. för att Jag hade inte råd. Ja, ja. ja. Men jag tror att det var det. Jag har citat mm. igenom Twitter. Jag har fått en, en sån här... Hashtag FFSE Follow Friday Sweden har vi fått oh. av uh, Björn Bearman. Ja. Ah, just det, jag också. Han tyckte att uh, också ja, Han tyckte att folk skulle lyssna på oss Det tackar vi jättemycket för mm. Mm. Trevligt mm. Man kan ju faktiskt lyssna på Björn också uh, Kan ju plugga ja, in lite också På uh, Spelsoffans uh, podcast som heter Semiretro Just det, det spelsoffan.se Ja, jag tror det är. Ja. Uh, och den brukar jag lyssna på Jag tycker den är trevlig mm. Mm. Så tänker kolla in Japp yep. då, då är vi klara Bra. med våra kommentarer uh, är det Ja i... vi har lite mer Precis. kommentarer Senare vi ska dra Men det har samband med det vi ska prata om Precis. Så att vi håller oss till det men, Ja då Sätter vi helt enkelt igång Och snackar om reboots yes. mm. Jag har kollat upp en Wikipedia-definition eh, säga definition av vad en reboot är. Då. Eh, sen så kan man ju diskutera det lite. Men jag tycker att alltså i seriefiktion, där det är flera spel, flera eh, filmer i rad, sådär, mm. så är en reboot att man eh, alltså bortser från en slags etablerad kontinuitet och bara startar om från början. Eh, där kan man väl diskutera lite. Är det exakt så? Mm. Jag tycker att det är svårt att skilja på reboots och uppföljare framförallt. Det finns väldigt många ibland, gränsfall. Ja, alltså ibland så kommer det ju vissa spel som är både, både och, om man säger. De har liksom typ siffran tre eller fyra efter sig, men det är ett jättelångt steg också i utvecklingen. och De har liksom mängder av nya features och karaktärer och så vidare, så att jag tycker att det är just snudd på reboot då också. Mm. Eller, så, eller så kommer det en som är en uppföljare på ett spel som släpptes för 15-20 år sedan. Ja, det då reboot eller är det Då tycker jag reboot det är klassisk reboot. Det är det. Mm. För att när det, när det finns ett stort teknik- och tidsgap emellan dem så är gapet liksom, tycker jag, definierar termen reboot på något sätt också. Men Det kan ju också vara så att även om det är 15 år emellan att, att storyn ändå eller är intakt mm. då är det väl inte en reboot eller? Nej, det är, fast det, det, det kan man ju tvista om. Vi, vi, vi kommer in på en, en del spel sen som har Just när jag skrivit ner några sådana i alla fall mm. Så vi kan ju ta det och Fortsätta det där, eller kanske köra det på en gång Visserligen <laughs> Jag är ju väldigt Kär i Street Fighter-serien Och 2008-2009 så kom ju Street Fighter 4 Nya liksom i serien just det, ja. Men det är ju det hände flera saker där som gör att man kan kalla det en reboot. Det är just det här att det var en helt ny grafisk stil på det. Eftersom de gick över till 2,5D istället för bara 2D. Just det. Och de alltså, ändrade väldigt mycket i mekaniken. De slängde in massor med nya karaktärer. Det var ny konsol och allting. Men ändå så finns det någon slags evig kontinuitet i den där storyn. Ryu är Ryu och han är fiende med Bison och Sagat och så vidare. Men där ligger ju dock storyn mer som en slags matta över allting än att det är en, en progression. Liksom. Mm, det blir ju svårt med mm. just fightingspel som brukar vara ganska tidlösa. Liksom. Mm. Eh. Det, så, jag tycker att det är en reboot. Inte minst för hur mycket det spelet fick upp nya, alltså, nya fans till serien. Ja, Det, fick, det, fick, det blev verkligen ett jävla genomslag och nu är det ju hur stort som helst. Ja. Och det kan man ju se på liknande grejer också fightingspel Mortal Kombat, som kom det förra mm. året. Ja, just det. Eller, ja, eller 2010. Det, mm. det, det, nej, 2011 kanske. Då. Det ja. heter väl bara MK, va? Ja, ja, precis. Mortal Kombat, eller är det Mortal Kombat 9? Det är nej, väl MK. Mortal Kombat 9, alltså ja. det är ju det nionde spelet, men jag tror att det heter bara Mortal Kombat. Eller ja. MK. Lite så här, ja. Devil May Cry-ish. <laughs> Men det, det är ju också lite av en reboot i och med det här stora teknikhoppet. Mm, det var ju så, så stora förändringar. Och att de gick från, alltså de gick från skit till skit bra <laughs> också. Mm. Ett stort kvalitetshopp där. Mm, det det ja. var faktiskt helt okej okay, fightingspel. Jag mm. spelade lite då och så där när man sitter och slösar spelar med kompisar. Ja, Jag som inte är fightingspelsentusiast tyckte det var riktigt, jäkla bra. Mm, det är lätt att lära sig. Det, ja, det är skönt. finns liksom. Men det finns ett djup att hitta där och det är ju med i så här Pro Circuits, framförallt i östkusten i USA tror jag att det är ganska stort. Ja, man kan tävla i det sen. Ja, de har turneringar där. Du var med förra året och lite innan det också. Nu de har det försvunnit lite men det var stort ett tag. Det var folk som vann väldigt mycket pengar på det. Kul. De hade mm. ju en sponsrad turnering här för mig någonstans, som det var på Evo eller liknande, där Warner Brothers, eftersom de äger Model mm. gick in och la 50 000 dollar i pris på det är, mer, det är mer än vad man har vunnit i typ de här populära spelen Eftersom det är mer community sponsrat. Men Warner Brothers bara hostade upp en stor pengar på sig där. Så det var en mm. lycklig vinnare Jag tror han heter Perfect Legend Han spelar en amerikansk kille Så det är så man ska göra Man ska bli jävligt bra på ett spel som inte kanske är liksom det största Men som är backat av ett jävligt stort företag mm. Precis, Om man det är så spel Dagens mm. tips Precis. Men det händer ju till och från också att stora företag gör e-sportskupper LG hade ju en stor sponsrad kupp i Korea också med Street Fighter och sånt Där var också stora prispengar Så det blir ju lite mer och mer åt det hållet också det, Jag tycker det är kul med stora prispengar för det, det lockar, ju, lockar ju folk Ja herregud ja, det finns ju de som lever på det liksom. Ja, och det, jag menar Starcraft Det finns ju jättemånga Starcraft 2 Proffs, verkligen Ja, gud ja. Svimång. Men så jo I fighting-spel är det ju lite så där, där då, Möjligtvis att det, är, att det ligger. Storyn är lite mer som en eh, Vad ska man säga Ett, ett moln av karaktärs eh, Alltså hur de är sammanbundna Med varandra och så vidare mm. Men eh, det andra Exemplet då som Man kan kalla det en uppföljare Eller så kan man kalla det en reboot Det är ju Fallout 3 Ja just det Det var ju Först och främst, därifrån går man ju till FPS ifrån att ha haft en isometrisk QV, liksom. Mm. Och tek teknikhoppet är ju jättelångt, det är en helt ny studio, men ändå heter det Fallout 3. Så ja, är ju... frågan är, ska man kalla det en reboot eller något uppföljare? Det är ju nästan ingenting som är så likt. Nej, förutom världen, det är Ja, precis. Det är, visst, det är och världen och så VATS, VATS och, och Pipboy-systemet mm. som är samma, annars är det ju liksom nytt. Typ. Mm. VATS fanns ju... Ja, jo, VATS är lite nytt men det är exakt... Det är, ju, ja, det är därifrån man får tidsbaserade eller rundbaserade strider. Ja, så skönt. Pausa, det är så skönt. Det var en utveckling måste jag säga, mm. av, av ja, det gamla systemet. En adaption system. ja, ja, till FPS. Lite svårt att ha rundbaserat. Ja, där FPS. får ju någonstans tids, tidsaspekten var det som avgör om det skulle vara en reboot eller inte. och liksom. Det är ju jävligt mm. långt mellan vad var det sista Fallout Tactics innan Fallout 3? Mm, Eller har precis. det kommit något emellan? Nej. Jag tror att det var Fallout Tactics mm. kan ha fel. Uh, Damn it. Ja, jag, jag trodde, jag trodde ja. att jag var expert på den här serien men det är jag uppenbarligen. Brotherhood of Steel. Ja. Just, det. Ah. Kom. Just, det. Just, det, just det. Men hur som ja. helst. Det, ja, det var ju en. Det är mycket som är nytt. och Jag... Jag är helt okej okay med att kalla en reboot Även om det är en uppföljare också. Ja, och det känns okej. Okay. Men det är liksom det är gränsland där. Mm. Jo, men det, det... blir svårt också. När, alltså när du har Fallout 1 och 2. Där hade du, alltså du hade ju samma system och samma grafiska mm. stil, men det var ju fortfarande två helt olika historier som utspelar sig väl på två olika ställen också mm. Mm. Men det är det ju i alla spelen då. Ett och två och 3 är ju i Washington, va eh uh, uh, nah, tvåan, tvåan är ju 2:an är i västkusten Men trean. har man ju ja trean 3:an Washington omnöjd yeah. uh, yeah. och så, uh, sen då uh, Vegas i ja New Vegas mm. 3,5 om man ska kalla det. Fyran kan man inte kalla det. <laughs> tvåan är ju finns ju San Francisco med också. Ja. Just det. Vad är ettan? 1:an känns i ganska svår att placera. Det är väl uh, uh, jag tänker mig ettan i ny. Uh, så säger jag har faktiskt Wikipedia sett uppe. Uh, Southern California så Oj, okay. uh, ettan är, är SoCal alltså Fan, mm. Mina gamla studietakter. <laughs> får jag gå tillbaka där Jag har inte spelat det sen jag, jag Borde där lite grann. får jag gå tillbaka och spela ettan Igen och se om jag känner igen mig finns <laughs> det, du går där va? In typ någon av städerna sen så, Här är jag pluggad ja, Här är ruinerna <laughs> av det universitetet jag gick på Fan vad <laughs> det... Nej, jag tror inte det Det skulle vara något <laughs> Men ja, så vi har ju... Vi kan i alla fall säga att begreppet Reboot är lite flytande. Jag skrev upp Twisted Metal eh, mm. som kom eh, i förra året också. Ja, som just det. de bara kallar Twisted Metal. Och, jag, jag vet inte om det är en reboot. Men det finns ju liksom ingen, ingen pågående story-ark i Twisted Metal direkt. Ja, men Det är väl det lite som med, med fightingspel också. Så att det... Att, mm. att just att storyn eller berättelsen så är väldigt sekundär liksom till allting annat i, mm. i spelet. det handlar liksom bara om att fighta eller då i Twisted Metal att eh, köra bil och skjuta sönder andra bilar om jag har mm. Ja, ungefär en uppbyggnad då, allt möjligt. Ja. Men det, det får man nog nästan kanske se som en reboot för det var ju typ origin story på Många av karaktärerna Så det ah, kan ja, vara en Ja, mm, ja jag, äh, Metal har jag väldigt lite äh, ihop med Alltså jag spelade det första, var det PS1 eller? Ja, det, eller? det. Ja, där, det spelade kul, vi det. Ja, i äh, split screen kunde ja. man spela det. det var riktigt roligt här, äh, Los Angeles suburbs banan var den bästa mm. <laughs> Jag har aldrig, aldrig spelat det. det Behöver du inte göra det heller? Jag tror inte att detta håller idag. Och det nya var väl... Nja. Så, det fungerade ja, liksom. Det var okej. Okay. Det är förbi. Ja. Men vad har vi mera där då? Hade vi några läsare som hade kommit med några något? Läsarna är rätt duktiga på att komma med, med riktiga reboots. Men vi har ju en kille som heter Ackreman på Twitter eller Emil Ackre. Jag hoppas mm. att du uttalar hans efternamn rätt. Han... Säger att Resident Evil 4 måste ses som en reboot av serien. Och där skulle jag säga nej. Jag förstår inte för att heller, den, följer, jag... den följer eh, eh, liksom historien. Rent ja, gameplaymässigt Det finns... är det ju helt annorlunda jämfört med resten av. Mm. Men jag vet inte om man skulle kunna kalla det för reboot alltså. Nej, alltså det finns ju en genomgripande kontinuitet kontinuiteter. Mm. Tror jag i alla fall. Jag har inte spelat dem så mycket i de spelar men. Ja, jo, jag den... har sett någon sån här uh, typ timeline grej på nätet någonstans. Jo, absolut. Alltså Le Leon, liksom... Leon har ju sina upplevelser från uh, Raccoon City med sig i bagaget. Precis. precis. I Okta, det är... Jo, då. Alltså, det är ju det är ju fortfarande i kontinuiteten av, av liksom. Mm. Av serien, så Däremot, så är det en serie som skulle må jävligt bra om en reboot. Oja, oh oh ja. oh ja. Kanske varit... nya utvecklare helt och hållet också. För ja. att Capcom har ju kört det där ja. botten på något sätt. Något, ja. kanske någon. Ja, men någon som gör, och bara går tillbaka och bara gör zombieskräck, liksom. Mm. Ja, vad häftigt det hade varit. Ja, det har varit grymt. Mm. Vi får ju hoppas på någon slags revival där då. Ja, precis. Eller så kommer det en jättesunkig sjua. Ja, jag hoppas verkligen inte det. Alltså, jag gillade sexan, jag tror fan att jag gav sexan en fyra av 5. Mm. För att jag gillade det spelet, men det var ju väldigt lite resonantiv över det. Mm. Ja, jag började på det, men sen kom jag inte in i det och sen kom andra spel i vägen. så, det så har så jävla långt. Ut det. Mm. Mm. Uh, nu har jag faktiskt lånat ut det till just Björn Jaha. <laughs> uh, som vi snackade in. innan. Och eh, vi har Jerry Olsson eh, z pojk, mm. eh, blog bloggare yeah. också bloggar, som skriver på Facebook eh, som tycker att Donkey Kong Country Returns är en fin reboot. Men alltså det här på, på Wii då som kom för två år sedan tror jag. Eh, just. Men eh, precis under det här så skriver Tommy Håkansson på han skriver på Svampriket för övrigt. Eh, han skriver att Donkey Kong Country originalet och till SNES. Eh, kanske den mest lyckade rebooten någonsin. Mm. Ja, för vad fanns det innan där? Var Donkey Kong det här lilla alltså 8 spelet eller den här typ Ja, det, det var ju 8-bit. Ah. Eh, ah. nej men det var ju från början ett då? Kartspel har jag Ja, ah, just det. Från mm. de konverterade till Ja, och det finns Donkey Kong 1 och 2 och så finns det väl Junior och just det ja. mer, Och de här Game Watch spelen ja. från heter det vad är Och sen har ju han bara varit med i jag har inte varit med i andra spel, liksom. Ja, men... Uh, Mario Kart och... Jo, mm. jag har gjort lite cameos, liksom. Mm. Ja, så Donkey men då, Country, där, där har vi ju en klassisk reboot. Ja, och som Tommy säger, löjligt... Löjligt lyckad. Mm. Absolut. Du spelade ju det för ett tag sedan för första gången, Peter. Mm. Du kanske inte tycker tyckte det ju... var lite löjligt bra som jag tycker, som spelade det Jag tycker att det var jätteroligt. Det, alltså, jag har spelat det igen efter Det... det skojigt liksom, plattformsspel. Jag har inget stort förhållande med Donkey Kong eller Nintendo där på det sättet heller. Mm. Men alltså, det är ju verkligen bra. Och det är snyggt. Och det är bra musik. Så då kan man väl knappast, eller egentligen kan man väl inte kalla Donkey Kong Country Returns till Wii då för en reboot igen. Utan det är väl wow. mer wow. Donkey Kong Country 4 då? Ja, det var ju på något sätt liksom där Donkey Kong blev en egen karaktär på det sättet. Mm. Måste jag. mm. Men, fick sin egen men det var ju såklart ett långt hopp Mellan Donkey Kong Country 3 till SNES Och äh, Donkey Kong Country Returns Till Wii För visst mm. är det inget Donkey Kong Country Mellan där Inte väl jag vet. är, är ganska säker på Vi spekulerar Snillen spekulerar för <laughs> Det är det vi gör bäst Det mm. mm. skriver ju ser jag faktiskt nu, Tommy Håkesson också Att han hade velat se Resident Evil, för en riktigt jävla reboot. Ja, mm. den... absolut. En stor stövel ska på där och wow. vad. Ja, det är, ju, det är ju sex spel, eller det är ju typ åtta, nio, tio spel eller något sånt där i den serien. Det finns ju massa... Det finns ju det här... Åh, oh, vad heter det? Ja, det är ju Code Veronica X och så är det... Ja, men allt... Möjligt, ja. Outbreak heter Outbreak. den. Det finns ju två spel i, i den sidocenien, eller vad man ska ja, säga. Mercenaries eh, och Umbrella, Umbrella Chronicles. Chronicle. Ah, Men det är mer för en hopa plock av, eh, av de tidigare spelen. Mm, ja. Revelations som eh, kom till DS, 3DS förra året som var just bra, det. Ja. Jag. ja, det var faktiskt förvånande. Eh, jag blev väldigt överraskad hur, hur bra det kändes. Mm. Jag hörde också någon, jag vet inte vem det var som sa det, att ja, men efter, sju, efter sju spel då, då, då får man en gratis, en gratis reboot. Liksom. Då är det helt okej okay att göra en, en reboot. Och då, då har ju Resident Evil gått över det med råge så det är, liksom, det är ingen som skulle bli sur om de gör en reboot. för de, Det blir ju inte för tidigt. Liksom. Absolut inte. De behöver sluta trampa vatten där tror jag. ja. Byta, ja, alltså, jag jag. Gör skit. Du behöver inte ha tusen pass på utvecklingsteamet liksom, till Resident Evil och göra det bombastiskt liksom, med fyra olika kampanjer och grejer. Nej. Gör ett koncentrerat äventyr. Fan, vi kommer tillbaka till Resident Evil. men ja ja <laughs> Av an god anledning tror jag. <laughs> men det var väl de. Peter, har väl några uppenbara reboots? Alltså, som är riktigt uppenbara. Uh, the, uh, jo, Devil May Cry var en sån Det vet ju Joel med dem Mm, absolut det, Devil May Cry var ju Var ju en, en hel, Det är precis så en Reboot ska vara uh, mm. Tycker jag För den tog Tog verkligen kärnan av Vad det gamla spelet var Och Bara Gjorde det modernt Och gjorde det liksom Så att det kändes så att den, Det kändes liksom Nytt och främst igen Men det Mm. Fast att liksom var samma grund. Det hänger inte alls ihop med de gamla förutom typ ett easter egg va? Mm. Ja så alltså, det är ju lite, lite easter egg. Jag tror alla jag tänkte på det själv men alla, alla achievements eller trophies man får är ju döpta efter one-liners från de tidigare spelen Just som Dante har, har sagt det under de tidigare spelen. Men det är ju liksom på meta-nivå. Det finns inget eh, som liksom indikerar att det är en prequel eller sequel eller något sånt. Nej, nej, nej, nej. Det är helt fri eh, från de gamla spelen. Precis. Eh, alltså, storyn, rent hur den är uppbyggd, så känns den ju, känns det ju ändå som att man har, har liksom tittat på det första spelet. Jag kände, alltså jag kände igen vissa element av storyn. Liksom att, Aha, men vänta nu här lite. Var det inte så här i ettan också? Och, alltså, sådana här grejer. så var jävligt coolt, tyckte jag. Eh, men samtidigt så kändes ju storyn ändå liksom fräsch och... Och, och liksom ny mm. Men det, det var ju verkligen Riktigt, riktigt Snyggt gjort också Även att de hade liksom tagit hela stridssystemet Och liksom tänkt, ja, men hur, hur spelar man idag? Hur, hur, hur är liksom folk vana vid liksom kontroll? Och hur använder man kontrollen bäst idag? Och så vidare och så vidare mm. Så det tycker jag var Klockren reboot Man kanske skulle skaffa det om man är totalt ointresserad av att spela de gamla Det Devil May Cry men ändå vill prova på. Absolut. Hoppa absolut. På. Det är helt okej att hoppa på här. Ja Man ja, behöver ja, inte absolut. skaffa sig något eller legacy liksom eller. Nej, nej, nej. nej. Absolut inte. Kanske göra mer skada än nytta. <laughs> ja, det kan du kanske vara. Nu har jag inte spelat de gamla på, på länge. Och jag har inte spelat dem alls. Jag har bara sett dem och tänkt att nej, det här är inte för mig. <laughs> men kan vara ett att det finns någon slags story-kontinuitet i det här med att Dante, det är slags. Det handlar väldigt mycket om någon slags biblisk djävuls... Liksom... Äglar mot demoner och, ja, och hela det här. Och jo, det gör det mellan, alltså... Ja, alltså hans pappa är ju en av helvetets... Eller demonernas främsta general. Och... och mamman är en ängel. Eller? Ja, just i, i DMC, är det så. I Devil May Cry har jag för mig att uh, hans mamma bara var en vanlig människa. Jaha. med uh -huh. sämsk alltså, grej där. lite Mm, men lite så. Så det här är också en sån lite, alltså sådana små grejer som man har ändrat runt. Eh, men eh, ja, det är ju en klassisk gott mot ont och någon som hamnar i mitten liksom. Eh, ja. Det är beprovat och det funkar helt okej okay, liksom. Ja, alltså, det är ju bara en detalj utan det är, det är en klassisk mm. reboot annars. Det är det. Absolut, absolut. Ja, så det är som en riktig reboot, sen så har inte Vad ser vi om Om vi går vidare till Doom 3 mm. Det var ju ett ganska stort hopp Där har Från vi ju liksom I namnet en uppföljare Men som vem. ändå Känns kanske som en reboot Ja för nu tar de ju bara Tillbaka den här Marinesnubben till Det som händer i typ händer i första Tror jag. att han kommer till den här Marsbasen Där de håller på att experimentera Och där har kommit demoner och grejer så att det är ju i mångt och mycket på det sättet en vanlig reboot bara. Ja. Oh. Ändå envisas de mig att stoppa in. För där har de, till skillnad från Fallout 3, så utspelar det sig det inte bara i samma värld. Utan här har de gått tillbaka, jag tror att det är samma huvudkaraktär. Och det är samma typ, samma story. Men då har de satt en trea efteråt. Ja, oh, det är lite udda. Det. Det, det märks ju att de använder såna här saker, liksom ja, hur man nämner spelen på olika sätt. Till om det är reboot eller inte alltså, Det gör ju begreppet ännu svårare ja, det, där, det där med siffror och undertitlar Och sånt börjar ju bli så löjligt nu Så att det är liksom bara När folk frågar, om, oh, men är det, är det nästa Är liksom då Doom 3 Det tredje spelet, alltså nästa del Av, av historien liksom bara, Jag vet inte liksom, fan, <laughs> men, fan Final <laughs> är, Fantasy så... 73 Skulle kunna vara en prequel till Final Fantasy 5 Liksom det, mm. Det, alltså, siffror spelar fan ingen roll längre det är bara, så... nej, de hör inte till liksom, någon slags kontinuitet på det sättet, utan där är det bara att det här är det tredje spelet i Doom-franchisen mm, det är för att Och vi som utveckling sig kunna hålla reda på vilket, vilket spel det vi jobbar på <laughs> ja eller hur, <laughs> något virrigt mm. men mm. annars så det är ju en ganska klassisk reboot också tycker jag mm. sen har vi ju faktiskt något som är i horisonten som vi såg nyligen, dyka upp lite bilder på. Det är ju något som jag ser fram emot mycket, mycket mycket. Det är reboten på fif. Ja. Ja, just det. Är det en reboot eller är det en fyra? Det måste vara en reboot jag tror att ja, det stod väl bara fif, eller stod det fif fyra. Jag, jag tror inte. att de har plockat bort. Men... Förr så cirkulerade det ju loggor där H1 var en fyra, eller I1 var en fyra eller något sånt där. Aha. Men nu, nu står det bara fif. Så det det de får väl se som en reboot också Ja, framförallt om vi går till de där kriterierna igen Som jag drog upp där Att det är ett stort generationshopp Tekniken är annorlunda liksom, och, och det har varit länge sedan det kom ut något Så att där får man säga att det är en reboot ändå. När kom Thief 3? Jag i och för sig, det kanske inte är så gammalt Var det Ja nu är det spekulationer igen här Men det var väl mitten 2000-talet någonstans Vad sa du, Thief 1? Nej, 3, Thief 3. Jag har tre. Uh, uh. Nej, Ingenom. den är ju gammalt. Thief Deadly Shadows heter det mm. Mm. Och sen hette eh, tvåan, Age of Iron eller så. 2004. Oj. Ja, så pass. The Metal ja. Age tror jag. The Metal hade. Age heter det. Mm. Oj. Eh, Svin jag har nog det är, senaste jag spelade var nog tvåan tror jag. Det är nog det enda mm. jag spelat mycket och gillat jättemycket. Ja, det är otroligt skön art direction i det med såhär riktigt mörk steampunk-medeltid aktigt. Mm. Får vi se hur de, hur de lyckas att inte typ, att inte få eller få folk att inte tycka att det är en kopia av Dishonored. Alltså folk, folk som inte känner till Thief-serien sedan innan. Som inte mm. vet om att Dishonored är liksom lite rip-off på Thief, de gamla. Precis. Då har vi ju kidsen kanske kommer till orden. Mm. <laughs> det är ungefär som jag beklagar mig på förra avsnittet att eh folkan för uh, Tomb Raider med med uh, uncharted fast ja, är det ju ja precis Tomb Raider <laughs> ja bra nej i Ja det Det är också en av de mest uppenbara rebootsen någonsin. Ja verkligen. Man bara vi skrotar allting gammalt, vi skiter i det liksom. Vi, nu ja. kör vi från början. Lara Croft. Precis. Där är det här... ju, alltså verkligen ett textbook exempel på en Reboot. Och där har ju till och med uh, utvecklarna gått ut och sagt att vi, vi ska vara tillbaka allting från början, alltså till och med innan liksom det första uh, Tomb Raider på Playstation 1 utan så att allting liksom, det börjar till och med innan liksom de mm. för, det första spelet mm. liksom. Det är också kanske ett, ja. ex, kanske det bästa exemplet på en jävligt bra reboot mm. Mm. Och en origin story, det är ja. jättefint att få reda på där mer Gött att börja med, med en origin story liksom, På, en, på mm, så, att inte det. Det, så att inte origin story blir Spel nummer två eller tre i Rebooten Det är, det är ju i, Uncharted har ingenting med det att göra Men i trean då får man veta lite mer om När vi spelar honom som ung och sådär. Just det, det är verkligen Åh oh, Uncharted, nu mm. kommer sakna den Ja Det bör väl komma en fyra Till PS4 ja Jag hoppas nästan att den inte var... göra det men Ja, alltså jag, jag trycker ändå att det finns inte så mycket, svårt att konkurrera med Lara Croft nu Jag är ju stor Uncharted-fanatiker också men jag tycker att alltså, Tomb Raider var så jävla bra Så att det har gått över det till och med ja. Det är på många, många sätt olika spel, men Uncharted är ett matinee-äventyr mera det är tematiskt är det väldigt olika, gameplaymässigt är det ju rätt ja. likt ja. på många sätt det här är ju mera, alltså Uncharted är en slags modern Indiana Jones Det är ju glimten i ögat liksom, och han Liksom happy go lucky ja, Det är aldrig snack, snack om att någon är deppig Och att det är svårt liksom och... Ja det är lite grann på ytan Ja så, men, men äm... det är ju liksom inte det är, ingen, det är ingen som har några djupare personliga Problem och sådär utan det är liksom ja, men Det som är jobbigt nu är att det står en massa Ordningar mellan mig och den här skatten som jag vill ha mm. det. Ja, det är ju som sagt Matiné tycker jag är ordet som beskriver bäst Absolut mm. Och det gör de jävligt bra. Mm, verkligen. Men eh, när det kommer till den sortens gameplay så... Där vinner nästan Tomb Raider alltså. Ja, det gör nog det faktiskt. Jag känner mig helt utanför, för jag är ju den enda här som inte har spelat Tomb Raider mm. Jag måste spela Tomb Raider. Mm. Ja, det måste man. Jag får väl hugga över dig någon dag, Niklas? Ja, absolut. Det står här i ylan, så det kan du låna. Då så. Skynda, skynda. Mm. <laughs> Men vi hade inga fler läsarkommentarer, eller? Det för att, eh, jo då. Det, för att det, var, det har ja. vi. Vi slängde ut på Twitter här tidigare då, att vi skulle spela in. Och fick lite. Och det är många som har tagit väldigt många. Men på nätet, när man har googlat runt lite. Och dessutom Mattias Andersson. Andersson X på Twitter. Mm. hadoken bloggare mm. Han skriver att man gjorde en snygg reboot med Castlevania i Lords of Darkness. Just det. Det håller jag med om. E heter det inte Lords of Shadow? Lords of Shadow ja, heter det. Ja, det. är jag som rör, rör ihop saker här. Jag har inte spelat det, men har hört att det ska vara jäkligt schysst. Och du kan få låna ja, dem. Jag. Kan jag. Du kan få låna en Tomb Raider av mig och så lånar jag det, ja. det. Kan man kalla det för en reboot? Ja, så jag tror att Konami kallade det för en reboot till och med. Aha. Ja. Det kan jag också hålla med om. Det är en helt det är en helt mm. egen story. Mm. Och ja, som sagt, hela spelsystemet var ju helt, helt ja. nytt för den serien. Och Återigen går man ju därifrån från 2D till 3D. Ja. Precis. Det brukar ju ofta vara den stora grejen. Och det har ju funnits 3D i Castlevania för. Aha. På Playstation 2, kommer jag inte ihåg vad det heter. Just men det det. Som var 3D Men var inte det skit dåligt. Jag vet att jag bara spelat typ två Tre timmar av det jag, alltså, jag är inte så att jag kommer ihåg att det var Något exceptionellt bra spel Men jag kommer inte heller ihåg att det var exceptionellt dåligt men, Nej nej okej okay. men, äh, men det var ju mycket mer, alltså, Där var det ju mycket större liksom, vikt Med att det var liksom Simon Belmont Och liksom, mm. den här gamla liksom, äh, Gamla liksom, Story Bitarna liksom det passerade under raden för mig det här ganska mycket ändå, men det är ju ett väldigt ambitiöst spel Lords of Shadow. Att de har ju alltså riktigt seriösa röstsskådespelare i Patrick Stewart och Robert Carlyle. Just det. Absolut. Fick du inte uh, väldigt mycket skit för att eh, alltså egentligen bara för att det inte var Symphony of the Night? Jo det fick Jag tyckte det var mycket oförkänt skit det fick också. Där, eller det största problemet jag hade med det var att det var eh, kanske en två, tre timmar för långt. Äh, mot slutet där. För då blev det liksom. Åh, ska jag gå igenom en grej till liksom, och så här. Men äh, fram till dess så tyckte jag det var ett mycket kompetent spel som var mycket underhållande. Mm. Och nu kommer ju. Nu kom ju äh, Lords of Shadow under. <laughs> Casavenia undertitel Lords of Shadow undertitel Mirrors of Fate. Just det står äh, det. Det var jag mycket mm. till äh, Henke. Han ska recensera det. Aha, äh, det är väl någon slags så här. Lords of Shadow 1,5 då För Lords of Shadow 2 kommer ju också i år mm, Senare till Andra konsoler Men det vet jag ingenting om Men eh, jag tittar på en jag... Tidslinje jag... över Castlevania spel På Wikipedia var... just nu 42 spel Nej det allvarligt. <laughs> det är sant jag... <laughs> det, är helt, det är helt Jag har spelat kanske 5 Det är helt astronomiskt ja, Det är helt galet jag hade ju tippat på typ 10. Ja. <laughs> ja, Nej, det, oh, ja, det är helt radigt. Det finns som är... Men hur många av dem finns i Europa då? Det måste finnas en del som bara är i Japan. Ja, det måste vara så. Det är det, det, det, nu har jag bara räknat om jag inte läst alla titlarna Men det, det måste ju vara liksom nyställning av, av gamla spel och sånt där också. ja en som jag tror bara kommer i Japan. Akumaya Special Boku Dracula Kun Boku Dracula Kun <skratt> ja, Kid Dracula, det låter ju också som ett bra Castlevania-spel Nej, så Så det är, <skratt> finns väl då att ta om man är sugen på den serien <skratt> Jag spelade ja. faktiskt Mirror of Fate på GameX Det gjorde jag med i, jag var, tyckte det verkade väldigt lag mm. det, det har fått sådär eh, Svala Svart mottagande ja, är typ, okej okay, liksom. Jag Har jag fattat så. Ja ja. Men eh, det är ju en riktig reboot. Då har vi en till där. Mm. Sen hade vi Absolut. en till. Ja, det var ju Emil Ackre igen. I, sam ja. i samma eh, kommentar. Han skrev att den, eh, hans bästa var Resident Evil 4 och den värsta är Bionic Commando. Hmm. Och, ja. och det får man väl ja, nog hålla med igen. om. Ja. ja, alltså då snackar vi... Inte real armed utan den här 3 d som kom. Det är svärkt va? Ja. ja. Det var, det var de nej. som var... Ja. Är det Avalanche? Nej. De som blev Fatshock sen. Ah, de gick ja. under. De gick ju i graven efter. Efter var... det? Ja, det var Green. Green ja. var det. Green ja. Var... ja, det var inte alls Avalanche. För det var ju det var Mike Patton som gjorde rösten till uh, man och äter igenom. Patton. Mark Patton gjorde rösten till huvudkaraktären. Är det Faith No More snubben? Yes. Jo. Mm. Green har alltså gjort lite Ghost Recon. De gjorde Aha. The Darkness 1. Yes. Ja, just det. Bionic Commando Rearmed också, står det här. Stämmer det? Ja, det gjorde de också. Så de gjorde uh, alltså men det var ju en remake. De gjorde en bra remake och sen gjorde de en skitdålig... Reboot. Mm, Bra Remake, Just det, blev inte de nedlagda i, samma, i samband med Terminator Salvation-spelet Det var något jävla debakel, det var jättekonstigt Det var en yes. massa skit Och det var jag antagligen de blev fuckade ett, på många sätt ja. ett, ett fiasko kan man säga <laughs> Ja jag tror det var mycket just Terminator Salvation-spelet som sänkte Bion Commando också För att de blev pushade Jag tror jag läste någonstans att de blev väldigt pushade på att satsa mycket resurser på Terminator-spelet Just det. Och det var ungefär, de utvecklades ungefär samtidigt mm. Men som sagt, Bionic Commando Rebooten var ju... Nej, den var ju hemsk på väldigt många sätt. Jag kommer ihåg att jag mm. spelade det kanske en timme eller någonting och så. Nej, nej, nej, Sorry. nej. Jag höll ut i kanske fyra-fem timmar för att jag älskar det. Är verkligen det första åtta bitars kommando. Det är ett spel Klassiker. som jag har... Ja, men det har jag klarat det säkert 20-tal gånger. Svårt. Liksom. Det, det var svårt. väldigt svårt. Kommer ihåg. Men då är jag min, min polare, vi brukade hyra det. Kommer ihåg. Och sen så köpte jag det för att vi är tröttade på huvudet mm. <laughs> Så är många, många Många glada timmar framför just det spelet Är ja, synd på En sån, en sån <coughs> i, i, Vad ska säga, IP Mm, verkligen äh, För det är ju en ganska cool karaktär där. Däremot ja. så lever han ju vidare I Marvel vs Capcom Fighting-spelet Just det, det gör han okay. Vad heter Det är ganska han? många som använder uh, vad heter han Uh, ah, jag minns inte uh, Men uh, han är väldigt um, Flitigt använd Av många som spelar honom I, i alla fall i Ultimate Är han bra? Han är bra, han har uh, ganska många roliga attacker där Ses väl i alla fall som en uh, middle tier character En del som kör hårt med honom All right Men så att, innebär det att det var Capcom som släppte spelet? eller uh, Det är nya mm. Oj Jo men det var det det borde det väl vara, va? Ja, i alla fall då måste jag äga honom i och med att han är med i spelet. Jo. För han, är, han är inte Marvel. Jo, oh, det stämmer. Nej, men det är det Capcom som... Det är, det, är... På. Står på lådan. Ah. Står på lådan, ja. Cool, cool. Men han var, det var ju jättekonstigt, med en så här stor robotarm liksom, och dreadlocks och, och grejer. Och... <laughs> det var väl ingenting som, som stämde jämfört med det första spelet till NES, va? det kändes jättekonstigt. Jag vet inte, jag bara... Tänkte jag, ja, men de har en, en ny karaktär liksom. Det är, det är ändå en reboot liksom. Ja, och så hoppades man liksom på att det skulle bli bra. Shit, var <clears throat> eh, Jag... Just blev blown away. Förlåt, kan jag prata? här blev blown away av vad Bionic Commando till NES heter på japanska. Oh wow. Det heter... Ja, just det. Ja. Hittura no Fukatsu toppu Alltså... Hitler, nå. No, no, Hitler, nå no top secret. Det är så här, första ordet i titeln är Hitler. Det är så jävla bra. Den ja, sista mossen är Hitler, liksom i den japanska versionen. Mm. Wow. Det är helt magiskt. Och det heter liksom Hitler. Men i den, i den japanska versionen så använder de också svasticken. Just det. Mm -hmm. Istället för den här öronen som är i, i Nintendo-versionen. Eller den europeiska versionen, menar jag. Mm. Spännande. Mm, mycket. Men eh, hade vi några fler läsare? Nej, eh, nej vi har som inga fler att... läsare. Ja. Vi har tre. Du... Ja, vi har tre läsare. <laughs> och det, okay. ja. Så... Utöver oss själva. <laughs> nej, men vi har läsare. inga mer eh, inga mer eh, läsarkommentarer. Mm. Jag tycker vi har gått igenom ganska många här. Vi har ju då den som vi kanske ska ta och lasta av oss på här, då, vilket är SimCity. Ja, Jag usa. kan ju luta mig tillbaka och att, eh, nej, jag har inte varken spelat eller tittat så mycket på det. Så. Jag har ju tittat mycket på det och läst mycket om det, men inte spelat. Jag har okay. spelat, spelat en hel del, ja. Mm. Med med jag, har som som jag, jag har kunnat spela det? Jag har kunnat spela det. är till och från så där man kommer in och kör lite grann. Och sen så fick jag tid, när jag var med, EA hade ett sånt event där vi fick spela lite. Mm. Då var det jättekul, för då var jag i en slags kontrollerad online-miljö. Där vi liksom spelade lokalt på LAN Jag fick ju spela på ja, det... GameX också Men då mm. var det single player Då var det ju liksom En helt, helt annan Upplevelse som man säger mm. För Där gick vi upp på Vad heter det Lokalt LAN och så spelade vi I kontrollerad miljö med varandra Det funkade som, mm. det, funkade som det är tänkt att spelet ska funka eller? Precis ja. Men det, det funkar ju absolut inte alls på det sättet nu Utan nu är det ju verkligen en katastrof men mina. Okej. Ja. Jag fick tillfälle att prata lite med Jonas på Eurogamer. Mm. Och de har, de har fått mm, De har fått jättemycket skit ja, för att det. de har gett spelet 5 av 5. 10 av 10 va? 10. De ja, det är deras maxbetyg mm. i alla fall. Och eh, jag tycker att det är rätt oförtjänt visligen för att om man tittar på Spelet i sig, när man spelar det är det helt jävla magiskt bra verkligen. Det är riktigt roligt och det funkar precis som ett modernt SimCity borde fungera. Det är liksom du har så djupt man vill spela det eller så, så liksom grundläggande man vill spela det så går det bra på vilket sätt som helst. Och sen i en multiplayer-miljö att tävla, hjälpa sina kompisar med olika saker och bygga liksom en, en hel region ja, på pappret låter det funkar. Är helt eh, magiskt bra. Ja, och, och grejen är att det ska funka Bara servern hade funkat så hade det varit det här magiskt bra spelet. Så att när man bara bedömer spelet i sig, och inte själva serverdebacklet och online-DRM:et, så då är det säkert en 5 av 5. Är det så? Alltså? Men sen, ja, jag, jag skulle nog säga att det är. Ja, jag, jag kan liksom inte hitta något som är dåligt med det förutom det här utomstående som också nu råkar vara en katastrof. Jag har hört att Hardcore sims Sim i alla. Mm. Eh, eh, tycker att eh, de är alldeles för små de här eh, utrymmena som man får bygga sina städer på att man kan, du kan aldrig bygga den här eh, metropolis jättemega staden mm. det kan jag hålla med om det, det känns lite trångt ibland liksom, att man, man tvingas sådana... bygga flera städer ja man får liksom istället för att bredda ut staden så får man liksom ja, uppgradera byggnaderna helt enkelt och, bara, och sen framförallt så finns det ju med, lite mer spelrum där i med att man kan specialisera städerna. Just. Det. Det blir. Men det kan vi också hoppas på att de kanske någon gång i framtiden utökar spacen för städerna. För jag skulle vilja kunna bygga liksom verkligen en megalopolis-stad. Ja, men det känns ju som att det här är så som The Sims till exempel. Då släpper mm. de ju ett grund-Sims och sen 20 expansioner. Jag ja. misstänker att det är och... det som är Maxis grej här, att de släpper SimCity. Först och främst får det ju att funka så att folk kan spela. Mm. Och sen då kanske de sitter säkert redan och utvecklar massvis med expansioner och bara kommer att ja. kräkas sig expansioner. Utan tvekan. När jag frågade en av producenten där på det där eventet så var det liksom det var bara ett, en, en död blick och sa I can't comment on that. Aha, du frågade du den frågan. Ja. Jo, vi snackade lite med honom så, så. försökte få ut honom. Ett med, ja <laughs> I princip jag, vill säga. jag vet inte Men ja, det återigen spekulationer Men det vore ju väldigt konstigt Om de inte gör någonting mer med det nej. Och så, så det han men... sa där då var ju Antingen ett definitivt ja eller ett definitivt nej Och ett definitivt nej vet vi ja. att inte är För att man släpper inte ett sånt spel idag Utan man släpper en enda expansion Absolut inte Men man förstår dem också att de inte kan snacka om det visserligen Men Såklart. det bör komma ja. Men återigen då att Hur ska man bedöma det är det rättvist att gå in på, det, det är svårt att se varken bu eller bär på det där att man liksom sågar ner spelet med fotknölarna för att de har fuckat upp online DRM och servern och sånt där det känns inte heller helt rättvist, men sen å andra sidan kan man ge det fem av fem PGA detta det är ju svårt alltså mm. ska man det blir ju ändå en del av, av upplevelsen i slutändan om deras server inte fungerar och det är mm. väl där man måste på något sätt gå in Men det är också en upplevelse som inte alla kommer ha De som köper det om en vecka Kanske kommer, inte, kommer aldrig liksom Aldrig märka av det här att det har varit problem i början Precis. Och så ja, kanske det de är läser är, Två, fem, vad fan det här är det bästa spelet jag har spelat någonsin mm. Det är jättekonstigt Vi var ju samma problem med Diablo 3 där mm. Som bara sjönk Som bara stört dök på Metacritic liksom, Efter, efter ja. kritik Och sen så visade det sig att Sen kom de ju ut på andra sidan och så var inte Spelet så jävla magiskt ändå Nej det är det ju inte heller Det är, är Diablo liksom Det var ju bra liksom men, inget, mm. inget fem fem. men alltså det är inget 5 av 5 Nej men så det är Svårt att säga Hur man ska bedöma det egentligen mm, Det kan du få fundera på Tills du ska skriva in recession Ja, det är, jag har i alla fall fått tid nog för att kunna säga någonting om det. Jag försöker dagligen komma in. Och så här, det, är inte det är så hemskt jag att ofta... behöva säga så här. Jag försöker dagligen komma in och spela det. Ja. Så att jag kan recensera det. Kanske, kanske sen att jag inte sitter tillräckligt länge och försöker logga in. Liksom, men jag har ju annat att göra. Ja, men man ska inte behöva sitta tillräckligt länge för att logga in. Det är liksom inte okej. Okay. Nej. Så det ska egentligen vara ett... Ett delat betyg. Du kan få 1 av 5 och 5 av 5. Ja, precis. <laughs> Två stycken. Suck on that Metacritic. <laughs> ja, eller hur? Oj, oj, oj. Det ligger väl det uh, hyfsat bra till uh, Metacritic tror jag. 72? Tror jag. Nej, 67. 64? Ja. Oj, det har gått ner. Det var ja. väldigt mycket högre uh, från början och sen började recensionerna komma in. Uh, mm. Från folk som recenserade efter release Och då um. mm. User alltså, jag, score jag... 1,7 <laughs> ja, Där är det riktigt uh, Svedda folk som är riktigt arga ja, 1450 ne Negativ reviews ja. Men det är ju å andra sidan Standard på Metacritic För folk är ju dumma jo. Ja, så Jag tittar jag aldrig på user ratings På Metacritic Nej, det, Om jag det är ens på Metacritic. väldigt dumt att göra det är som kommentarsfältet på Aftonbladet ungefär. Tänkte precis <laughs> Ungefär. Som jag faktiskt har suttit oh, att läsa idag. Åh gud. Ja, Kerstin Alex senaste recension. Ja, ja ett det är, ett, det, är ett, det är ett sånt mörker att bara titta där. där. Jag blir ja. på riktigt deprimerad av att läsa. Vi vill uppmana eh, våra, alla våra läsare och alla våra lyssnare att inte läsa eh, kommentarer på Aftonbladet. Nej. Aldrig, inte på någonting. Gör inte det. <laughs> Nej, alltså, bara gör det, det inte. Liksom. Fråga inte varför. Gör det inte. Nej, just don't. Just don't. <laughs> Men för att sammanfatta det, jag förstår eh, Eurogamers betyg för att spelet är ju egentligen jättebra. Mm. Men eh, sen så förstår jag folk att upp, eh, folk är upprörda också. Sen så, hur vidare är det en reboot eller inte det? Det är en annan sak. Nej, ja, just det. Hur liksom... no, no. no. rebootar man? Liksom ett Sims-spel? Nej, precis. <laughs> I så fall kan ju The <laughs> Sims 3 vara en reboot av The Sims 1. Namnet i sig, det är det var SimCity, så där borde vi egentligen se det, om man tittar på titeln. Det är en reboot. De liksom. mm. har skrivit ihop det Och sen, nu, var det inte särskrivet innan? Ja, det kanske det var. Jag vet faktiskt inte. Jo, stämmer nu. Jag tror det. Hur som helst så, det vi har mest där... Nej, det har alltid varit för... uppskrivet, förlåt. Aha, Aha. Okay. Men mest, återigen, de här kriterierna, det här är ju en helt ny motor. Tidigare har jag egentligen bara byggt på den här SimCity-motorn bara, tror jag. och Som liksom expanderat på olika sätt. Och har varit på många sätt samma spel liksom. Och det är ju det här också, förvisso. Men, men glassbox-motorn tycker jag talar också mycket för att det är en reboot. Att det är liksom... Och att de försöker göra det till en online-upplevelse på ett annat sätt. Det är löjligt imponerande den här motorn inte annat. Ja, verkligen. Sen den om det är, är... så man vill ha det eller inte, det det får ju folk bestämma sig själva, men... Alltså jag är otroligt pepp på att se utvecklingen av den här motorn och hur långt de kan ta det faktiskt mm. till en stadssimulering. Kan vi få ett sim world För... av det där, liksom. Eller hur? Om... Eller, herregud, med den motorn fast alltså, typ, sim City i rymden, i månbaser och sånt där. Åh, oh, rymden. Ja, oh, rymden. Lite <laughs> borde de verkligen ta det, men ja, det är önskade drömmar. Men jag tror att de också själva kallar det en reboot så att... Mm. Det borde väl vara det. Det att jag har mm. sett någonstans. Ja. Eh, sen har vi en... Om vi var färdiga med SimCity eller har Ja det... visst, absolut. Det är, vi kan väl kalla det en reboot. Och det är både bra och dåligt. Mm. <coughs> eh, en reboot som jag är jävligt glad för är ju Rayman... Rayman... Mm, just just det. Eh. Ja just det. Origins. Eh, som kom till... Eh, Weep. som kom till uh, Xbox 360 PS3, så ja, det, ja, det kom ju till allt till slut mm. uh, som var alltså det var ju så magiskt snyggt och uh, det var det var ju så bra liksom. uh, Rayman har varit uh, borta länge Hans, uh, <laughs> det har ju varit Raven Rabbids som har liksom fått uh, uh, hålla, hålla låda uh, hur länge som helst men nu kommer ju Rayman tillbaka mm. liksom, och kanske det snyggaste plattformspelet någonsin jag köpte det faktiskt idag, eh, på Steam. Jaha, mm. finns det ett Epic också. har rea, 66 rea så 5,09 euro. Mm. Wow, Sitt. helt värt. helt sjukt. jag är väl dock att uh, Rayman uh, Legends det kommande. Mm. Skulle det skulle ju ja. ha kommit för en månad sen till Wii U, Ska det vara Wii U-exklusivt, så tänkte vi äh, stackars Wii U-ägare att äntligen får vi någonting som vi kan spela på våra dyra konsoler. Ja, det är du och jag igen, Ja, det är och jag, och Henke också. Det är vi tre <laughs> ja, i som, som äger en Wii U. Ja. Äh, men som bestämt... Det, det är verkligen ett öde landskap just nu. Ja, äh, ja verkligen. Det är, Lego City Undercover kommer ju i mars nu, snart. Mm. Så vi får hoppas på det. Ja, men det var som äh, träffade en kille på krogen igår och han sa där, du fan Niklas, jag, jag funderar på att köpa Wii U den verkar så jävla, jävla bra, är det värt det? Och jag bara äh, jag kunde inte säga att det var värt att köpa en Wii U nu. Nej, inte nu. Nej, det är helt korrekt. Men äh, så är det. Jo, det var ju så att Ubisoft äh, bestämde sig för att äh, det är ju skitbra om Rayman Legends kommer på alla äh, alla plattformar. Och det är klart det är. Men då bestämde mm. de sig också för att det inte skulle komma till Wii U förrän det kommer på de andra plattformarna. Alltså i september tror jag. Ah. Så det blir framflyttat ett halvår. Men gud vad långt. Ja. Ja, det är så löjligt. Synd, för det var jätteroligt. Ja, vi har ju ja. spelat det liksom. Demot det finns, mm. finns ju för fan. Liksom, mm. det, det är färdigt. Spelet är klart. Det är liksom, de har slutat utveckla det. Men ja. Bra reboot, mm. hur som helst. Tråkigt yes. på... Eh, tråkigt för eh, Nintendo. Att eh, det försvinner. Eller att det blir uppskjutet. Ja, det är synd för konsolen framförallt. Ja, det Nåja, eh, har vi någonting mer? Eller jag, min lista är lite tom här nu. Jag vet inte om man kan kalla Syndicate för eh, en reboot. Ja, det är ju nästan ett helt nytt spel. Alltså, det, det är bara namnet så. Det är samma universum också, ska det vara det. Mm. Men där har vi verkligen en reboot. Ja, det har vi verkligen i en helt annan stil. Det, är inte ens, det är, har vi gått från strategispel till actionspel. Och, och från mm. eh, typ synt, syntmusik till dubstep. Liksom. <laughs> ja, det är spelet det är verkligen på något sätt symboliserat dubstep i sin puraste form. Det här. Yep. Hur skulle dab se ut om det var visu visuellt? Jo, det skulle vara det spelet. Så här, finns det inte en typ Skrillex-låt eller något sånt där i, i det där? Säkerligen. Säkerligen. Fast det är, är Brostep har jag hört. Jaha, det är inte riktigt dubstep eller? <laughs> Nej, det är inte enligt kondissörerna i alla ah, ja. fall. Eh, Skrillex är Brostep. Bro ah. Jo, det verkar, som, verkar uh. som att han gjorde en låt till Syndicate. Ja. Jag har inte... Har varken sett så mycket om det eller... Eller av det, eller spelat det. Så att det. Jag har hört att det ska vara mycket bättre ah, än vad man tror. Ja, ja, det har jag också hört. Säger folk? Men Rätt po positivt har jag hört om det, men jag har inte spelat det själv. Nej. Hur ställer ni er till x då? Ja, det har jag spelat ner. Mm. Mm, är det en reboot? Det är, ju... det är det ju. Ja, det ska jag nog säga. Det är väl egentligen ja, samma spel det. igen? Ja, men det är liksom med tanke på namnet, med tanke på generationshoppet och liksom, det är inte XCOM 3, 4, allt något sånt där. Liksom, utan det, det är en reboot. Det är väldigt mycket nytt i det också. Det är mindre grupper, eh, liksom mer str strömlinjeformat, eh, researchsystem och sånt. Inte helt som... omöjligt att klara. Nej, precis. <laughs> Vilket förstås är lite synd. Jag tyckte om den här paniken i UFO och XCOM som infann sig när han började komma mot slutet och fienderna var helt omöjliga. Tror ni att vi kommer få ett uh, terror, vad heter terror of the deep? Terror from the deep? From the deep, precis. Efter succén ja, med det här XCOM. <laughs> ja, och alltså, sen vet jag att hur intresserade folk är rent kulturellt av uh, undervartens spel igen. Liksom. Sant. Det var det var det lite på den här sci-fi-vågen under 90-talet med typ sea Quest, så <laughs> ja, det, ja. Ja. Sea Seaquest. tv Då West. var det bara med under vattnet Deep såhär. blue sea, <laughs> ja, livsvanliga hajar i, i, i, i instängda miljöer. Ja, men i och för sig gör om de det bra så tror jag att ett spel som utspelar sig på uh, havets botten kan vara jävligt tufft. Bioshock. Kan, Ja, precis. Eller varför inte släppa det samtidigt som nya Avatar kommer som väl ska utspelas i havet. Oj! Ja, ha. ja. Jo, alltså vad fan hörde ni inte det? att uh, han, uh, James Cameron han var ju nere i en sån jävla ubåt nere i Marina Var det för research-syfte alltså? Ja, ja, ja, jag tror att det var research-syftet. Ah, <laughs> Så jag tror att uh, de kommer gå lite underwater med, med Avatar 2. Fantastiskt men den... South Park-avsnitt om inte annat. James Cameron ja, åker ner eh, till Imarinegraven för att eh, eh, hitta The Bar som har sjunkit så lågt Så att han är där nere och han måste race The Bar okay. för, för hela världen För att The Bar har sjunkit så lågt i hela världen så han måste åka ner dit och, och rädda den Och ja. raise The Bar Härligt metabegrepp. Eh, ja, fantastiskt <laughs> avsnitt har, har vi fått slut på krut där nu? Jag tror att vi har ju gått igenom fler reboots än vad vi trodde att vi skulle göra. Ja, det har varit väldigt koncentrerat avsnitt så att vi gick och bara köttade på med reboots. Ja, precis, nu har vi bara bränt av <laughs> det. Liksom. Men vi kan ju uppmuntra till att kommentera och dra upp lite sånt vi missat så kan vi ju prata om det i nästa intro. Absolut. Har vi missat någonting Absolut. så hör av er. Vi har säkert missat något helt uppenbart. Men... Så går det ibland. Ja, jag tror att vi träffar rätt bra på de här AAA-tittrarna, liksom. Mm. Det vi. har vi de flesta jag stora med, tror vi i alla fall. Vi kanske tänker om vi har missat någonting helt uppenbart. Pinsamt. <laughs> ja, det vore inte bra. Mario har det rebootats det går knappt att säga reboot om det där, men New, New Super Mario Bros. är ju nästan en reboot av Super Mario Bros. Typ, ja. nej. Där, där hamnar vi i samma grej som fightingspel ja. Mario Mario <laughs> världen. Liksom. Och Zelda. Är varje sälla spel en reboot? Jag vet inte. Alltså ja, vet finns det ju en tidslinje enligt vissa människor. Ja mörker. just det, en retconad. Ja och enligt officiell också enligt äh, Nintendo nu för tiden. Det ja. Men den känns ju väldigt retconad. Men <laughs> Jo det är klart, det finns ju tidslinje. Men det är ju aldrig så att man ser något Zelda som uppföljare till en annan. Förutom, vad heter de på DS? miniskap jag tror det var som en... Oh. Ja, inte uppföljare till någonting. Ja, men eller om det var en spin-off på någonting. Men de stora spelen är inte uppföljare i alla fall. Nej. Där kan Nej. man nästan hitta en ny slags spelterminologi, att det inte är reboots, utan det finns rogue-spel som bara sticker av helt själv. <laughs> ja, just det. Ja. <laughs> det kan man väl vara Minish miniskap om. Ja, det kan man nog göra. Bra ja, jävla rogue spel. För ja, Minish Cap kan man jobba ja, kult ja alltså ska vi runda av då kanske? Ja, men det börjar bli kan dags. Det, ja. det börjar nog bli dags, ja. jag har hållit på ett tag. Mm. Så vi får väl hoppas att vi fick upp lite ögon om lite reboots och sådär. Och framförallt den här terminologin. Att det är svårt att säga reboot eller uppföljare eller vad det är. Precis, det, det är svårt det här med att en reboot... Det blir inte automatiskt en reboot bara för att man plockar bort siffran efter titeln. Nej, det blir det inte. Utan det finns ju ett... Alltså, det handlar om tid och det handlar om teknik också ganska mycket. Mm. Mm. Så att, ja, reboots kommer i all sizes and shapes. Ja, uppenbarligen. Det var ju snårigare det här än vad jag trodde. Ja, det blev lite krångligt till och från sådär. Nå ja. Då borde vi när blir nästa inspelning, det 30 mars. 30 mars. Behöver, behöver så, så. Vi, vi har inget bestämt tema än. så vi... Nej kan ju kanske rent av ta lite requests. Det skulle vi faktiskt kunna göra. Eh, ja. om det är något tema som ni känner att vi absolut måste köra. Nu 13 mars så ja. Ja, Hör annars det så går det vi bara ska. som vi som vi gjorde nu liksom att vi eh, rebootar ju lite på, på tapeten nu med de här två stora titlarna. För för Tomb Raider och SimCity. Så det blir lite så det brukar vara när man ska hitta ämnen. Men har ni något speciellt ni vill höra crowdet folket prata om så Hör av er, för Guds skull Annars så blir det en överraskning. Precis. <laughs> Överraskningsavsnitt. Skönsmäll. Ja. <laughs> ja, men det är bra. Vi säger väl så, va? Eh, vi säger väl det. Vad kan, eh, kan man kommentera och vad kan man nå och, och Ja, vi finns ju på Kraid.se i kommentarsfältet för det här avsnittet. Sen finns vi på Twitter på Kraid.se. Alltså Kraid.se sitter ihop. Yes. Och vår personliga Twitter hittar ni ju på hemsidan också om ni vill, så. Ja. om ni är något speciellt. Och kommentera och recensera jättegärna på iTunes, för det vill vi ha mer av. Vi yes. finns på Facebook det. också. Ja. Det går att uh, söka på Grade. Ja, vi, vi är fan ja. överallt. Ja. Vi finns i IRL också, jag är numera i Stockholm. E och både jag och Joel i Malmö. Fortfarande. Ja. Fortfarande, ja. ja. Du har ju aldrig flyttat utanför Skåne, din... Ja, jag har jag bott på Öland Jag har bott i Göteborg ja, det. det var inget så. <laughs> Ja ja, då, Det var väl det hela Det var, det det var, det var det nog det ja Tills nästa gång då pojkar så hörs vi sen och Det gör vi och Till er lyssnare, eh, tack för att ni lyssnade Tack så mycket mm. Tacka, Hej hej, hej. <laughs>